Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut är... Återigen är vi samlade Ja yeah. Och äh... <skratt> <skratt> I dag eh, ska handla om En liten ort mm. Vad kan det vara? 3 mil nord eh, no, Nej, 3 mil nordväst. Nordväst. Om Övik. Eller var fan ligger det? Ja, det är väl så. Men eh, bortom Gottne, eller? Nej, det är hittan framför Gottne. Okej. Okay. Men... 3 eh, mil... Nej, jag ska snarare säga att det är... 2, ja, du 2, det, eller? 2,2. 2,2. <laughs> det var ja. exakt. Men jag sprang ju därifrån... Ja. 2000... Eh, var det 2,2 mm. Starkt eh, Jo till saken Hör att mormor och Bodde ju i eh, i morgliden mm. Så jag var ju mycket där som, som barn Och nu jag tränar ju 208 var det När jag sprang middagslopp här Och tänkte jag men Någon gång i mitt liv så ska jag gå ifrån ja, Där hon bodde till, vad heter det... Till morsan. Och då svänger man upp... upp, upp, upp och man. går hela vägen. Nej, springa ja. eh, Så jag sprang Och jag minns... När man hade man kom liksom på... Västerhusvägen. Man kan fortsätta upp. Ja, är det den vägen? Ja, fortsätter upp mot Gottne. Okay. Mot Gottne. Så stod det en skylt och så stod det... 15, det är själva 15 kilometer. Ja. Och det var så, liksom, Oj, bara 15... <laughs> Man får ju tän tänka på ett speciellt sätt Ja, när man, ja. När man springer så ja. När jag klarade mig till Och så sprang jag förbi Jag menar själv val, Och så får jag upp till Jag sprang upp förbi Men jag sa att jag här, den vägen Björna vägen på slutet Och så ja. upp vid Valhalla. Och där uppförs backen jag skrev uppifrån Du vet PRP och så upp mm. där, Då ökar ökar Nej, på slutet var det väl... Jo, ja, men när kom det inte upp? och ju en ferbembrädd. Det <laughs> hade varit öppet då. <laughs> då tog jag i alla fall och... Och körde en, en period med att jag, jag sprang mellan... Jag var helt slutbenad. Jag sprang mellan två lyckstorpar och så ja. gick jag mellan, mellan två... Klassiker. Ja. Ja, det är bra. Eh, ja, det har gjort det här. Vad tänkte någon gång i vuxen ålder så ska man kunna gå. Ja... Två, två mil, en mil. Ja, det tar ju ja, Fyra timmar kan det ta typ. Ja. ungefär. Men det, ja, det, har, det har vi nämnt men det är alltså moliden som var dagens ämne. Ja. Och ni togna, ni, ni äh, som var med slut förra förra vet Ja. Det är inget överraskning stora avsnittet om moliden kommer nu. Moliden äh, då är det <skratt> inte moliden. Det finns ju moliden i i Karlsborgs kommun ja blandt annat finns det en mulidens sim och idelanläggning mm. mm. och så finns det även Vad heter heter Jönköping och som heter Nostalgymakken i Muliden uh -huh. mm. vad heter fotbollsplanen i Muliden Mulids IP Den heter det heter inte något sånt silvermon eller så nej silvermol <laughs> mol jag har lite info om Målins IK Målins idrottsklubb Ja De har ju spelat ont Ja du har ju alltså erfarenhet Ante du det? Äh, du spelar väl nej. i femman, sexan Ja men jag spelade För de låg över solben, När spelar så sexan Okej mm. ja, Målins IK bildades Vet du när bildades? Hon skrissade 1942 Renn 23 uh -huh. det känns När bildades Hägglunds Det var det sent va? Eller? Jag, vet inte. Jag tänker på namnet alltså. Ja det känns som att det borde bildas En fabrik Nej, ingen om. 50, 40 Ja Ja hon bildes ju tre Med målsättning att samla idrottsintresserade I morgivnen och byen omkring Klubben har sedan dess Alltid varit aktiv Fotboll har varit den nominerade sporten Med härlag Där här från 2013 Då var de vid Diffson 6 Och även ett damlag i 2 2013. Oj. Mm. Men och det men... kanske inte är så högt idag om fotboll. Mm, Nej, jag, jag vet inte hur djupt det är. Djupt och klubben har även eh, skiltsektion eh, som årligen arrangerar skil upp ett Och så erbjuder de bland annat, annat inneband i Bortendis som tränar sällan Molins Molin IK äger, äger även en idrottsplats Med fotbollsplaner, både gräs och grus Med skidanläggning med spår, Klubbus samt även Ägare till dansbanan Ja, det är en av mina punkter Det är en av mina punkter ja, För, alltså, för du måste ju ha fotbollsminnen Liksom ifrån Alltså hur, hur många gånger spelar du där uppe? Ja, jag vet inte, men någon gång eller. Minst ett par gånger antar jag. Men spelade du så? Då var det en nu. i USK, tror jag. Det var inte i pojklag. Jag kommer kom faktiskt inte ihåg det. Men jag kommer ihåg några spelare. Mm. Och den, den, den som man kommer ihåg mest är den här Göran Andersson. Ja, ja. Nu till näsan. Ja. Mm. Jag tror han var någon sån här. Han, man, han syntes till laget liksom så här. Han kanske inte var med från fram, tonen, men Ja, det jag kommer ihåg men han det var liksom någon så här ledarfigur. Mm. Och så andra spelarna jag kommer ihåg är ju Mikael Larsson. Ja. Som även kallas Fjodor. Ja men han är han har, han blir pratat med här tror jag. Ja, jag tror också. Men du som sa Fjodor. Jo, jag vet. att du hade sett honom på söder var, eller något sånt där. Det kanske var. Man minns ju så lite nu i tiden. Men jag minns ju han han kom ifrån Köpenhamn tror jag. Ja, då? exakt. Och han är mött i fotboll, det har jag också nämnts här För då spelade han med Myckel Jensen. Ja just det, det gjorde han också ja. Och eh, han vi spelade mål, och han var ju jätteduktig, ja. liten och tunn men han hade ju någonting. Han och sen en kille till i Myckel Jernsjö mm. som var också duktig, som körde samma pint hela tiden. Ja, han, han var duktig, han spelade ju även i FVL och UFF, Mikael Larsson. Ja. Han var, ju jag när man bara spelade handboll mot KB så var han med att spela. Ja, han spelade tennis mot mig i KB65, han vann. Eller han slog mig. Alltså, det känns som en liten sån här bolsgenis som, ja. som typ Björn Holmström. Ja, men han var ju, han var bra. så Han var väldigt bra i fotboll. Mm. Men om man spelar med, med ÖFF så måste han, alltså i vuxen ålder var det, Det var en duktig hela vägen som liksom, från. ja. Jag träffade, det måste vi prata om på det där. Jag träffade honom på Gymmet, där, eh, på Timotheegatan på söder. Mm. Då var det var ju ett Gym precis bredvid som mm. jag gick till Helt plötsligt var han, han ju där. Mm. Och så var Är det Mika Larson? Ja, li... mm. oh, fan. Vad var det du hette nu igen? Ja, alltså, just det. Bara alltså. han flyttade i Stockholm för. Alltså, ja. ja, här kanske var. Kan det vara 2013? Alltså. Ja. Tio år sedan. Jag vet inte om han var kvar men... en profil. Ja, det var en profil. Så han spelar i molin också. Ja, jag tror det. Nej, eller var det? Jag kanske blandade ihop mycket kanske. Nej, kom det, det var någon som som, som, som runt till la, olika lag kanske. Ja. Jag vet inte för förekommen ja. Det, det är borde ju näsan veta eller så jag, ja. kom, alltså om man gjorde ja, det, ja. det Men inte så. Du kan fortsätta. Eller, ja, håll för. Det. Nej, inte inte personer. Det är mot dansbanan. Ja. Och man bara får åt så Han har gjort en tvåtopp målvakter i målleden i nåtiderna. Okej. Okay. Eh, Tänkt åka. Nej. Sen känner jag nån här, eh, Pandeplats. Erik Strandberg. Jag så tror jag känner. Heter, jag tror inte Strandberg. Och heter Erik? Ja, men han var eh, när jag jobbade somma 85. Kyrkorn och källar, alltså var så det var han som här jobbade. Och det var my mycket snack. Men han kom från, från Moline. Mycket snack i fickarummet. Fan, så gott, Den slog tre. Jag har inte sett i tre. Jag typ, han åkte runt på matchupphållen. <laughs> okay. Och han, eh, han. han. Han jag, jag visste en gång. Jag såg inte match. Eller kanske så början. Arne spelar mot Moline. Mm. Och tydligen, nej, jag såg inte hela. Eller men såg någonting. Men tydligen så vann Arne med 2-0. Lälla gjorde båda. Ja. Erik Stramberg på eh, andra plats. Och Ettan, en... en legendar. En, ja, en legendar i... Ettan, möjligen Örgen. Nej. Han är, han är väldigt aktiv på... En öviksgrupp, de lägger in foton, med det gamla foton. Och han verkar kunna väldigt mycket. Uh -huh. Och jag, för jag hörde hans, hans namn, om det var Näsan eller någon som berättade, om, typ, på, var på statt. Och han känns ju så otroligt mycket äldre än själv. Uh -huh. men, ja, ja, men han hade varit, varit på statt när de hade varit ute. Mm. Eh, klassiska Kenneth Ohman. Ja. ja, men just det. Var han målvakt? Han var målvakt, Kenneth Ohman. Han var ju domare sen. Då jag, den... spela... jag spela. Du kunde säkert ha det. Ja. Ja. Sen juniortiden, eller om det var... Ja. Men han, han, Kenneth Ohman kom här. Han var en liten profil också. För Jag, jag minns att... När man, man var där i början på 70-talet och kollade så var han målvakt. Kenneth Ohman. Okay. Var det ditt favoritlag då lite. Nej men däremot så har eh, inte favoritlag men jag minns ju att, att Man måste gå till ettan men Man hörde att det var match Man hade ingen koll när det var match Man hörde en, mm. en massa folk titta bilar Vi gick ju dit Och så kollar man på liksom vilket lag det var som spelade Så gick jag hem och så ritar jag av Deras tröjer <laughs> okay. och, och så kommer jag ihåg Jag hade på väggen mycket, mycket mer kommer ihåg Förvärvan var grönt. när jag spelade mot dem hade de rött, men hon mm. kanske hade något grönt. Själv minns jag i alla fall, de hade väl grönt, grönt och vitt. Grönt och vitt. Och så kommer jag ihåg att det hade uppritat björna, gult och svarta. Mm. Häglenstorp. Allt nu är rött och gult. Mm. Vitt kanske. Ja, vita byxor var det på tidigt du. Ja, Okej. Okay. Mm. Du sa dansbanan? Dansbanan? Mm. Och Olaro. Ja, oj. Ja. Det var nöjd när jag kom på det för jag tänkte fan, men vi man ju ganska mycket och dansade Var det där att dansa eller? Ja, ja. Nej, det var man aldrig, man var ute på parkeringen. Jo, ja, jag vet, de tuffa killarna var där. Ja. De och det var inte ju... mig. <laughs> flera gånger så körde man, man... någon gång kanske man betalar men man hoppar in. Ja, på dansen. Ja, man hoppade in där bak liksom, och Man klätter det översta grej och hoppar mm. ja, Men det var ju gick, Du gick inte våga att stuffa så då? Nej. Nej, det gör det då. nej Jag vågar inte <skratt> Våga inte att stuffa <skratt> nej, <precis. skratt> nej, men. De, de tuffa <skratt> vågar inte stuffa <skratt> Nej, så var det då. Det var ju så ja. Så att, nej men åkte ju dit då det, ja, då. Jag kommer inte om man drack någonting Eller inte ens Ja, det gjorde man på Parkeringen <laughs> kanske ja. Men att Och det var ju otroligt mycket folk där på jag men, men Det var och 80. Alla var ju där ja, ja, alltså det var otroligt Och jag minns, jag hade mitt första sommarjobb På Dansbanan mm. Men det var inte offentligt Utan när det hade varit danser på lördag Då cyklade jag dit och ställde klockan på på sex Och så, så gick man dit Och eh, tog Samma tongordas tungrol. Och det, man fick ju mängder alltså. Oj ja, ja. Och, så viktigt. och så gömde man i skogen Och så sen så kom mor med bilen Och så får du äh, lasta upp Panta Pantan. Ja, Det var en bra tillgång Men ju minns att det var snack om att nej, Man fick ju inte gå hit och, och ta det som var på mm. ja För De skulle jag ha det här, Ja Men det mm. Det, det tror jag inte mm. Jag kollade faktiskt upp dansbanan mm. eh, Och då stod det eh, Man kunde se på Molins IK så var en länk till dansbanan Och så stod det Välkommen till den anrika dansbanan i Molin Dansprogrammet 2022 Vi hälsade alla dansstugna välkomna i sommar Och man såg några bilder och, alltså, För jag minns ju Parkeringen var ju fullproppade med bilar mm. Plus att de gjorde en parkering om man stod här dansbanan framför sig så parkerade man parkeringen till vänster i jämsidigt med dansbanan för att skriva på plats. Eh, som, som du ser här så, så är det, vad heter det, dansbanden. Det enda som är, och det var ju lördagar och söndagar. Och man ser ju ändå här, eh, som nu somnas 2 juli, så spelar Blackjack. Är det de klassikerna? Jo men det fanns ju ett dansman namn som heter Blackjack. Mm. Men sen är det är Martin så heter det eller ja, då som glad så bra. Ja, ett roligt namn. Engdals karisma Mickes. Då tror man att det är ett dansman, Men nu är det Micke Mickes <laughs> Pia Pia Pia Pia du och vi. Skulle du gå på skulle gå hänga på dans på söndagen 14:e. Du och vi, du och vi. Mm. Det finns en chans kvar. I söndags var det ju Barabbas och Anita Peter. Men nu eh nu om på lördag. Ja, mm. då är det Martin som då Martin bör börja avsluta. Det är, det är stort. De kanske fick fick någon så här man drar bara upp två spelningen mm. förlåt. Mm. Undrar om det är så att damerna så här har de fortfarande. Och det, det var, var ju så här skylt. Ja, ja. Fyra raken mot damerna eller herrarna tror jag. Och så stod det vad heter Stod det med, för de stod liksom damerna kunde stå på en sida ja. och hänna på ja. och och så sprängde skulle man gå fram. Ofyfar. Skämsnas. Ska man snacka om i köttmarknaden? Ja. Eh, Modo och hockey. Modo och domsö. Ja. För det är väl mord i en domsö. Jag tror att det startade där, va? Att fabriken. Det måste ha, ha någonting med mo-ärenden att ja. göra också ja. med, med timmen. Mm. Mm. Sen, sen så ha, hade jag en liten lista angående moliden, mm. eh, om eh, Man tänker på de två första bokstäverna. <laughs> kanske lite men två första bokstäverna. Mm. MO. Mm. Och så plockar jag ut en tiotop över band som börjar på, bör på MO. <laughs> oh, okay. uh -huh. eh, Till en plats MOVE. Ja, uh Kjeflin -huh. ska vara. Mm. Nio plats eh, The Moderns. Med, med Jonathan eh, Richmond Nej Models, Lovers, heter det. Ja, med models eh, var, Vad hette han eh, Han som mår mig och han ser fyra Jaha eh, Janneborg okay. eh, sek, eh, Åtta Mojo Man eh, Sjua Monkeys Sexa Warlocks Femma Monks i sex mm. Också sex tal Fyra eh, The Monoman mm. Sen har vi Morning After, engelska mm. bandet från Sheffield. Amerikanska bandet på andra plats, Moon Duo. Uh -huh. Och så har vi eh, första plats, Moving Sidewalks. Är det med Morris och inte med motor, motorhands? Ah, Nej, eh, Moving Sidewalks, det var ju vad hette Bill Gibbons som sitt topp. var de som gjorde 99 floors när jag jag hade, jag hade på, på en lista som hamnade utanför Det var Motorhead, Moneybrother, Morrissey, Muratresk Moby Grape, Mock Turtles och Modern Lovers Oj, oj, oj De kom in på listan där, tyvärr Okej okay. Jag har gjort en gammal övning som du brukar göra mm -hmm. Man byter, att hitta ord inom oliden mm. Och då kan jag börja med Oden mm. Lom Mål. demo. Hade du inte det, demo med förra gången också. Jo. Ja. Eld, del, lin, lim, lod, om. <skratt> Och så har vi ju en annan ord faktiskt. Lindome. Jaha, det är fint. Och så har vi några namn. Fast det kan också vara trä träd. Mm. Lind, mm. ledin, Liné och Molin Och jag kan, jag kan en till mm. och, och det var väl en, en En lärare En lärare i Moliden Som var med på det här 21, kommer du ihåg programmet? Ja Han lärde lärare i Moliden och var med på 21 och, och gick vidare och vann Och gick vidare flera gånger mm. Han hette Lodin efter för Just det Ludin fanns även en, en hockeyspelare i moden Hans Ludin 66. Mm. Vi har några fler namn då mm. det är ju till exempel Nej äh, äh, det var Lindia ja, just det. de, de, de namnen ja och sen har vi äh, några några mer ekvivaler och då har vi till exempel Lem mm -hmm. Dalmö du får dolmerna. Och dildo. Bra. Bra. Undrar om det någon som någon gång har suttit- och legat med bokstäderna i bord-, just, och, bord och fått dolmer och dildo. Jag tror du inte? Nej. Läm. Det är, <skratt> det är som, som- de har ändrat bokstäderna på rikets sal- Uh -huh. på, det var ju någonstans Rikets sal, Joas vittnen Där det stod liksom Rikets sal på väggen Och så hade de bytt bokstäver mm. Så det blev skitarser Går det bli, uh... Ja, det? Jo, det går Rikets sal, <laughs> okay. skitarser Good stuff Hade du någonting kvar på moljö? Nej Jo, jag tänkte, du, du som har, har lite, eh, lite koll på, eh, på Solberg. Mm. Det, för det fanns ju två bröder som gick över till Moliden. Var det, det kunde vara ja, men just när. Jag, var det just när jag spel? Eller hade slutat? Eller hade börjat precis? Det fanns ju ett, jo, det var kanske ett år innan. Eh, Torkel och. Jaha. Heter Börjegren? Börjegren? Eller Börjegren. Torkel Börjegren. Och... Thomas heter han Thomas. Och en ja, någon av dem. En heter Torkel. Mm. För de gick ju från Solberg till Moliden. Oj. Årets värvning. Ja, och, det var, och för de var ju duktiga. Okej. Okay. Och, och jag minns att... Eh, jo, då måste jag ha köpt dem. <laughs> alltså. Men om de bodde i Solberg så åka till Moliden. Ja, uh -huh. ja. Jag trodde de i Solberg då. Jag trodde att flyttade till Övik. Ja, det kanske jag gjorde. Men typ av Solberg låg i femman på väg med sexan. Eller han låg i sexan. Och så Molin i fyran, så det fotbollsmässigt. Många starka krafter från Solberg. Hans och Kalle erik Och Rolf Foda. Rolf Det heter Nilsson. Ja. Som spelar i Brage. Ja. Också spela med Dala kanske, eller Dala är yngre? Dala. Sen en Dala-Dalkvist. Skulle han drage? Ja. Nej. Jo, skulle men... jag ha i Ja, ja, jag just det. Jo, men jag kommer på en annan, eh, kanske den största klassiker som som eh, som har, eh, har fått fram i när det eller fotboll. Ja. Nu just det. Örebro Thomas Anders. Ja, just det, det stämmer. Jo, de har har man ju mött honom. Då har jag mött Moli den kommer jag ihåg nu. Mm. För han var ju med i ett här och sånt där. Mm. Han var med. Jag har ju liksom stjärna redan då på sitt liksom. Och han spelade väl i, i Örebro alltså han var väl jag tänker det var ju över tio säsonger Jag han han var väl minst 35 känner Ja. Ja just det, här skulle jag helt de veta mer om. Han bodde i Örebro och han var aktiv i den här. Ja, jag minst han... Det var någon bild då, hon var i DN eller någon sån här tidning, hans sista match. Och det var han liksom... Han var liksom ihoptejpad i ansikt och det var <laughs> liksom... Det <laughs> känns... Det var fotbollsprås. Han målade back, va? Ja. Mm. Men just det, Tomas Hanna. Jo, men då har man ju mött dem i Julio-råden också. Ja, han är ju största stjärnan. Men eh, Göran Andersson, det är kanske hans storebror då. Nej, de är inte syskon. Jöran Thomas. Jöran Thomas och Thomas. Göran, Tomas och Tomas. Göran och Andersson, Thomas Andersson. Andersson, Andersson och Thomas Andersson vi. vi. Thomas Andersson vi och våra kok. Alla stod och Thomas Andersson vi. Ja, så. Nej. men alltså oui. det går väl inte att mjölka ju när mer. Det är omöjligt, Nej. Detta tunga ämnet har handlat på ja, 23 minuter Oj. då. Oj. Ja, det är bra grej good shit. Nu ska du få dra lite. Åh oh, herligt. Jag har väntat så länge på just den ja, det här igår. Vi vann ju med 5-1. Ja, vilket spel. Man köng ju vi spelar mot Degerfors, Degerfors. Mm -hmm. Nu är det bara en två lappar kvar bara. Tre tror jag. Tre. Då tar vi den. Där. Ja. Då tar vi den. Då tar vi den. <laughs> ja, jag vet ju inte ens vad man skriver det här. Men rumla runt. Ja, det är du. Det är jag. Rumla <laughs> runt. <laughs> jag rumla runt är nästa ämne. Det innefattar väl kan inte fatta bra mycket. Ja, här <laughs> grym. Jag ska första ja, tänker på dig. Ja. ja. ja, ja. <laughs> jag, tror, jag tror jag tror vi tänker på samma samma för ja. Vi det tar det nästa gång. Vi får se nästa gång. Ja. Tacka dig. Tack hej. hej hej.